الحمد لله الحمد لله الذي لا يخيب من امله ولا يرد من سأله ولا يطعن من وصله ولا يبخس من عمله ولا يسلب من شكره ولا يهجن من نصره وَشَهِدَ اللَّهُ أن أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الشَّرِيكُ لَهُ الَّذِي تَفَرَّدَ بِالبَقَاءِ وَالقِدَمِ وَتَوَحَّدَ بِخْرَاجِ كُلِّ مَوْجُودٍ مِنَ العَدَمِ فَذَلِكَ عَظِيمٌ قَائِلٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا العَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُظَّةَ عِدَامًا فَقَسَلْنَا الْإِدَامَ لَحْمًا ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالكين واشبعنا سيدنا محمد عبده ورسوله أحمده سبحانه وتعالى على ما ألهم وعلم وأشكره على ما أفضل وأنعم وأعوذ بنود وجه الكريم من زوال النعم وهجوم النقام واصلي و سل ي و يسلم على نبينا الاكرم ورسولنا الاكرم وحبيبنا العظم سيدنا ومولانا وشفينا وقرعت وقره اعيننا محمد وعلى اله وصحبه معدن الفضل والكرم ويا نبي العلم والحكم وعلى سائر الانبياء المرسلين والهم وصحبه الكرام لهم بالاحسان الى يوم Amma ba'd. Fa ayyuhal muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia. Dari atas mimbar ini saya berpesan kepada diri saya pada khususnya dan kepada para hadirin pada umumnya untuk selalu meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta mengikuti sunnah-sunnah nabinya dan meneladani akhlaknya karena dengan demikian kita semua akan menjadi golongan yang beruntung di dunia hingga di akhirat nanti semoga Allah ta'ala menggampangkan kita melaksanakan itu semua amin amin ya rabbal alamin sidang jumat kaum muslimin rahimahkumullah ketahui lah bahwasannya dunia itu adalah merupakan sesuatu yang sangat cepat hilangnya Cepat perginya Banyak kesibukannya Serta banyak kesusahannya Jika ia datang kepada seseorang Maka dia akan menyibukkannya Serta akan memfitnahnya Dan jika dunia itu pergi dari seseorang Maka dia akan menyusahkannya Serta akan membuatnya sedih Nabi SAW Mengumpamakan dunia fana ini dengan pepohonan yang dijadikan oleh seorang musafir sebagai tempat bernaung untuk sesaat pada hari yang sangat panas, tapi tak lama kemudian dia akan pergi darinya dan meninggalkannya. Maka laga ruginya bagi orang-orang rakus terhadap dunia serta cinta kepadanya dan alangkah bodohnya dia dan alangkah cerdiknya orang-orang johud di dalamnya dan tidak mencintai dunia yang fana ini. Dan ketahuilah bahwasanya tidak ada kesenangan yang murni bagi seorang mukmin yang berakal dalam dunia ini. Jika kita dapatkan dalam dunia ini sebuah kesenangan, maka pasti akan diiringi dengan kesusahan atau kesenangan tersebut akan menyebabkan kita lalai daripada Allah dan hari akhirnya. Adapun orang bodoh Maka mereka tidak mereka akan merasa senang di dunia ini, karena mereka tidak tahu ke kemana arah tujuannya dan untuk apa mereka hidup dan diciptakan oleh Allah سبحانه و تعالى. Oleh karenanya Nabi saw bersabda: Ad dunya darun liman la daralahu, wa malun liman la malalahu, man la aglalahu. Yang artinya dunia itu merupakan rumah bagi orang yang tidak punya rumah kelak di akhirat. Dan merupakan harta bagi mereka yang tidak punya harta kelak di akhirat. Dan telah mengumpulkannya orang-orang yang tidak mempunyai akal. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lainnya. Al-Dunya la tasfuh li mu'min. Kaifah wahiyah si jenuhu wa bala'uhu. Dunia itu tidak akan menyenangkan bagi seorang mukmin. Bagaimana akan menyenangkannya? Karena dunia itu tempat penjaranya dan tempat balanya. Berapakah nilai dunia dan berapakah harga dunia yang mana terkadang karena dunia itu kita saling iri, saling dengki, kita putuskan tali silaturahmi dan kita dan kadang-kadang dunia itu menjadi sebab kita berselisih, bercocok antara keluarga serta handai tolan dan juga di antara sesama saudara muslim. Dan kadang-kadang karena karena dunia itu tumbuh banyak macam-macam penyakit hati. Di dalam hati kita yang akan merusakkan kejernian hati kita yang menjadi tempat pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi sebab kelak jasad kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa nilainya dunia ini? Berapa harganya dunia ini? maka jawabannya langsung dijawab oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dalam hadis yang berbunyi laukanatid dunya tazimu indallahi janaha baudatan ma saqa kafiran minha syurbatan ma ya artinya jika seumpama dunia itu di mata Allah sebanding dengan satu sayap dari seekor nyamuk maka niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya setengah air kepada seorang kafir jadi berdasarkan hadis tadi Ternyata dunia itu bahkan tidak sebanding dengan satu, ekor, satu sayap dari seekor nyamuk Maka hal itu Kalau karena kalau hal itu terjadi Maka niscaya Allah tidak akan memberikan Walaupun hanya setengah air minum kepada orang kafir Tapi lihat bagaimana kenyataannya Ternyata orang-orang kafir itu justru lebih banyak yang kaya daripada orang-orang mukmin. Tidak benar Jika kita menyangka banyaknya dunia bagi seseorang Merupakan sebuah tanda akan kemuliaan orang itu di sisi Allah Bahkan diriakan dalam suatu hadis Yang artinya semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dunia ini Tidak pernah sekalipun Allah memandangnya dengan pandangan rahmat Karena kalau memang pandangannya demikian itu benar Maka disayang yang paling berhak mendapatkannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Manusia termulia Bermimpin para nabi dan para rasul Yang karenanya Allah menciptakan alam semesta ini Tapi lihatlah apa yang terjadi kepada beliau Beliau meninggalkan dunia yang fana ini dan sama sekali tidak pernah sekalipun beliau kenyang dengan roti yang empuk yang terbuat, dari, yang terbuat daripada gandum. Padahal kunci kekayaan dunia sudah pernah disodorkan oleh Allah Subhanahu taala kepada Nabi Muhammad SAW tapi beliau menolaknya. Saya berkata, "Aju uyman wa asba'u yauman fa idza j'tud'a'tu Allah wa tadarra'tu ilaihi wa idza sybi'tu hamidtu Allah wa syakartuh." Yang artinya, aku memilih untuk menjadi hamba yang sehari lapar dan sehari kenyang Jika aku lapar, aku berdoa kepada Allah dan memohon kepadanya Dan jika aku kenyang, aku bersyukur kepada Allah dan memujinya Sedangkan pandangan yang benar tentang dunia ini adalah Allah sengaja meluaskan dunia ini kepada sebagian orang untuk mengujinya Serta mencobanya dan menjadikan dunia itu sebagai fitnah untuknya maka barang siapa yang mengumpulkan dunia itu dengan cara yang benar dan diridol oleh Allah SWT serta menggunakan harta tersebut sesuai dengan anjurannya Allah maka dia akan meraih ridonya dan Allah akan memberikannya pahala seperti pahala orang-orang zuhud dari dunia ini dan jika mendapatkan dunia ini dengan cara yang tidak diridol oleh Allah Taala, atau menggunakannya untuk perbuatan-perbuatan maksiat yang dimurkailah Allah Taala. Maka misalnya Allah akan menyiksa dan memberikannya untuknya kehidupan yang nista kelak pada hari kiamat waliyahribillah Masha'il muslimin rahimakumullah. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan dunia Yang pertama adalah dunia dengan segala isinya Yang merupakan harta yang menjadi sebab kita mendapatkan rizki adalah merupakan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Sudah ditetapkan oleh Allah Bahkan sesuatu yang ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semenjak kita berada di perut ibu Berumur 120 hari Atau tepatnya 4 bulan Allah telah menetapkan rezeki kita Serta umur dan jodoh kita Sehingga buat apa kita susah Buat apa kita ragu buat apa kita galau memikirkan tentang rezeki kita sebagaimana hal itu dikatakan oleh Habibban Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam syiirnya Gabbdamin ta'ala bin rezeki al Fil kitabil munjal munzal nurin anam Alladhi ligairik lam yasil ilik Walladhi gusimlak hasil uladih Fashtagil birabbik walladhi alayk Fifargil haqiqah wa syar'il masul Layat surhamud maguddir yakun yang artinya Allah telah menjamin dengan rezeki hambanya Sebagaimana hal itu ditetapkan dalam kitab yang diterunkannya Yang bukan ditulis untuk kamu tidak akan sampai kepadamu Sedangkan rezeki yang ditentukan untukmu pastilah akan sampai kepadamu Jika kamu sudah tahu akan hal itu Maka hendaknya jangan kau sibukkan dirimu dengan urusan dunia Dan sibukkanlah dirimu dengan urusan akhirat dan syariat yang terjaga ini Serta janganlah langkau banyak susah dan sedih Karena sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala tidak dapat berubah dan tidak dapat ditolak Dan sesungguhnya yang membuat kita ragu serta khawatir akan rezeki kita Akan masa depan kita baik untuk diri kita maupun anak istri kita tidak lain dan tidak bukan Mereka itu adalah musuh-musuh pebuyutan kita yaitu para setan dan iblis yang ingin menjadikan kita semua sebagai teman-temannya kelak di akhirat di dalam neraka waliyahzubillah sesuai dengan firman Allah SWT inna syaitana ya'idukumul fakrah walakburukum bilfahsyak sesungguhnya para setan itu selalu menakut-nakuti kalian dengan kefakiran dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji maka yang seharusnya untuk kita lakukan yang berkaitan dengan dunia ini adalah carilah dunia sebanyak-banyaknya untuk tiguan akhirat. Tapi dengan cara dan usaha yang dihidupkan oleh Allah Taala. Dan juga kita harus berkeyakinan Bahwasannya jika Allah menetapkan rezeki kita pada hari itu kita dapat. Pasti kita akan mendapatkannya. Dan jika Allah sudah menetapkan kita tidak akan mendapatkan pada hari itu. Pasti tidak akan kita dapatkan rezeki tersebut. Sehingga kita akan sabar dan bersyukur pada Allah. Dan pasrah kepadanya dalam segala hal oleh karenanya Nabi saw mengajarkan kita untuk selalu berdzikir di dalam setiap setelah selesai melaksanakan salat lima waktu untuk kita mengucapkan Allahumma la mani alimaaatay walamati alimaa manat walayam faudal jadi minggal jatuh yang artinya ya Allah tidak kena ada yang dapat mencegah jika engkau ingin memberikan dan tidak ada yang dapat memberikan jika engkau ingin mencegahnya sidang Jum'at kaum muslimin yang berbahagia dan yang kedua, serta yang paling penting dari ini semua adalah kita semua akan mempertanggungjawabkan harta yang kita dapatkan. Dan untuk apa kita menggunakannya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, La tazulu gadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima adnah wa an jazabihi fima ablah wa an malihi min aynak tasabah fima anfaqah wa an ilmihi ma za'amilabihi. Ia ya artinya tidak akan melangkahkan kaki dari tempat dia dihisab oleh Allah sehingga dia akan ditanya tentang empat hal: tentang umurnya, untuk apa dia menggunakannya; tentang jasadnya, untuk apa dia melengkapkannya; dan tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia pergunakan, serta tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan daripada ilmu tersebut. Kita semua nanti akan ditanya dari mana harta yang kita dapatkan, untuk apa kita gunakan. Berapa banyak diantara kita yang tidak peduli. Dari mana datangnya harta yang kita dapatkan. Tidak peduli. Apakah kita dapatkan dari sebab yang halam maupun yang haram. Takutnya orang semacam ini masuk dalam ancaman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi. Man lam yubali min aina akal. Lam yubali lillahu min aina adkhalahun nara. Yang artinya bang siapa yang tidak peduli dari mana dia makan. Maka Allah juga tidak akan peduli. Karena sebab apa dia akan dimasukkan ke dalam neraka nanti. Bahkan terkadang kita tidak peduli Walaupun harta yang kita punya Kita dapatkan dengan cara diharamkan Dengan cara menipu Dengan cara mencuri Dengan cara korupsi Maupun mengambil hak orang lain secara zalim Artinya dia sangat tahu bahasanya harta yang didapatkannya jelas-jelas haram Dan tidak boleh digunakan Tapi dia tidak peduli akan hal itu takutnya orang semacam ini tidak mendapatkan syafaat daripada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh nabi kita Muhammad bahwasanya nanti ada seseorang yang telah mengambil haknya orang lain sehingga pada hari kiamat nanti dia akan mencariku seraya dia berkata ya Rasulullah tolonglah aku ya Rasulullah bantulah aku ya Rasulullah berikan syafaat untukku maka aku katakan padanya bukankah sudah aku sampaikan Alaa buddalaktu ana buddalaktu bukankah aku sudah sampaikan kepada kamu maka sekarang aku tidak bisa membantumu dan memberi syafaat kepadamu mari kita belajar kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa arda waskana di mana dia tidak pernah makan kecuali dia bertanya terlebih dahulu asal muasal daripada makanan yang dia akan makan bertanya kepada keluarganya bertanya kepada budaknya sehingga suatu lah, suatu hari beliau merasakan rasa lapar yang sangat kemudian disodorkanlah oleh budaknya makanan untuknya maka dengan lahat Sina'ubakar memakannya sehingga setelah selesai beliau makan maka hamba itu berkata pada Sya'ubakar Siddiq ya Abu Bakar kenapa engkau tidak seperti biasanya menanyakan asal muasal makanan yang engkau makan maka dengan sepontas Sya'ubakar berkata oh iya itu karena saya sangat lapar dari mana engkau dapatkan makanan ini maka buddha tersebut berkata aku dapatkan makanan itu dari seorang kafir guris yang sedang mengadakan hajatan perkawinan maka setelah itu Bakar langsung mencongkel tenggorokannya supaya memuntahkan isi makan yang sudah terlanjur dia makan tadi sehingga tidak cukup sampai di situ maka beliau menggunakan air untuk dimasukkan udang muridnya kemudian dicongkil lagi supaya keluar sisa-sisa daripada makanan tersebut sehingga buddhanya berkata kepadanya Allahi Abu Bakar kenapa engkau repot-repot melakukannya dan menyiksa dirimu dengan memuntahkannya maka sahabat bakar berkata demi Allah jika makanan yang haram itu tidak akan keluar dengan aku muntahkan kecuali dengan melepaskan nyawaku maka pasti aku akan melakukannya untuk itu inilah sebuah percontohan Inilah sebuah gambaran dari seseorang bertakwa kepada Allah dan seseorang yang takut kepada azab Allah. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Taala semoga Allah mengampunkan untuk kita mendapatkan rezeki yang barakah, yang banyak, yang halal serta nanti di akhirat Allah tidak makan hisapnya. Ya Allah ampuni segala macam dosa-dosa kami. Ya Allah dari atas bilbar ini, di tempat yang mulia ini, di rumahMu ini, di dalam waktu yang sangat mulia ini kami berdoa ya Allah ampunkan segala macam dosa kami. Ya Allah dosa yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, dari dosa yang sengaja maupun yang tadi yang kami tidak sengaja melakukannya, ya Allah, dari dosa yang berkaitan denganmu, maupun dosa yang berkaitan dengan manusia dari dosa-dosa yang besar, maupun dari dosa-dosa yang kecil, ya Allah berikanlah keyakinan kepada kami semua bahwa rezeki kami tidak akan kemana-mana, dan tidak akan dimakan oleh orang lain, karena sebab itulah karena kami melakukan dosa demi dosa, ya Allah tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba yang berbahagia di dunia maupun di akhirat nanti, bersihkanlah hati hati kami. Dari sifat iri dan dengci. Dari sifat sombong dan cangkak. Dari sifat ria dan ujub. Sehingga hati-hati kami berham mendapatkan curahan rahmatmu. Ya Allah. Ya Allah. wahai Tuhan kami. Ya Rahim. Ya Rauf, Selamatkanlah kami semua dari segala macam fitnah di zaman ini. Dan kalau bukan kerana ma'unahmu, maka kami tidak akan selamat dan pasti akan terjerumus ke dalam fitnah itu. Ya Allah. Jadikanlah puncak kebahagiaan kami ketika engkau mencabut nyawa kami semua dan keluar KAMI serta keturunan kami dalam keadaan khusnul khatima Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihuznul khatima Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihuznul khatima Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihuznul khatima Innah selal kalam kalamullahil malikil allam wallah subhanahu wa ta'ala ya wa bi kawli yahtagul muhtadun Azulullah s.a.w. al-adham bismillahirrahmanirrahim inna atainaka al-qahtar وصل لربي كواندار ان شاءني اكه ولاكتر اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولي سلام المسلمين فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم الله الحمدان كما أمر وشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له إرها لمن لم به وكفر وشهد أن سيدنا محمد عبد ورسول سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما تسرد أينم بنظر و أذنم بخبر أما بعد يا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذلوا فواهش ما ظهر منها مابتا وحافظ على الطاعة وحافظوا حضور الجمعة والجماعة وعلموا أن الله عمركم بأمر مدافئ بنفسه وسن بملائكة كدسه فبول تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين عملوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلوا وسلم على سجنا محمد وعلى آله وصابه أجمعين اللهم أرضوا عن الفلفاء الذين قضوا الحق وكانوا به يعدلون ساداتنا ابي بكر و عمر و عثمان و علي و سائر اصحاب النبي اجمعين ونتابينا ونتبعوا باحسان الى يوم الدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وعلي كلمه تكينا الى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واهضل من خجل المسلمين اللهم اهلك اليهود والنصار والقفرة والمشكين اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في محفافك والتقار اللهم اتفع النوظلاء والوباء والرباء والزنى والمحن وسوء الفدان ما ظهر منها ما بطان ان بلدنا هذا خاصة وانسائر بلاد المسلمين عاما يا رب العالمين اللهم Al-Muslimin wal-Muslimat wal-Mu'minin wal-Mu'minat al-Ahliyyin minhum wal-Amwat Birohmatika ya Ar-Rahman Rahimin Mashruh Muslimin Inna Allah ya Mu'abil Adul Hasan Lo ta'idil Kurban Hanil Fashay wal-Munkar wal-Bari Yaidukum la Alla kuntadzakron Fadzurullah Ladin Yazzukum Washkuruhu ala Namihi Yazzikum Wasaluhu min Fadlihi Yatiqum Walladikul Allahi 'Azza Jal wa A'kar